orain dela urte batzuetatik ona edabideetan askotan aipatzen da elementu bat. Liioa. Mineralgakoa, baterien teknologia berrietarako eta beraz batzuek planteatzen duten tranzio energetikorako. Baina zergatik da material hau hain balioetsua, nola eragiten du gaur egungo geopolitikan. Gako guztiak, gaur, austura metabolikoan. gabón entule maiteok ba gaude men berri ore austro metabolikoan abinduko saioa horia el... berri ore berandu es asaroan ez da saiori gegon kontarte du Modo, baina, baina, bueno, oraindik kurtzoa luzea da, den bonaldi luzea da, eta ez pedo ez agun, ba, erretmo hartzea, eta joete hori konbetetzen ez da gorka. Ez pedo ez agun gainera, bueno, baina bat ditugu horrez, eh, pentsatutaz, aio batzuk, erlarrekamara. Ba, jordurango asoka gara, gogo hori kertzen, gogo prestatzen, Zailo berrietarako materiala tabar bar, ez ta, da, bueno, da... eta gero gainera gogoratuko duzuen bezala ilabete honetan daukagu Christmas especial. <laughs> ez, es, Gabonetako berezia. <laughs> eh? Ba, gila sorpresa, emateko eh? engu da, bai, Gabonetan. Ez da, kigu esindugu promesa gehirribe esindugu eginez. Hori da. Gero, gehienetan ez ditugulako betetzen, baina, bueno, baga bizere Gabonetarako or, kuba guba irakasakaren, no, ez ez? Ba, gabonetan egitzen dugu denbora libra purra gaiago, eta... Hori da. Irratian demora gaiago pasatzeko aukera izaten dugu. Ez da, bueno, askorik usatu gabea, ziko garaia... Ya... Gaiarekin. Hori da, bagela... konkazien moduan... Gaipotoloa, litio, gaipotoloa. Gaipotolo, Baina, bueno, nik usteik gamonekin nolaituko lutura daukola, ez? Eh, Izan ere, bueno, gamoneta lain bat ordenoio portatil, lain bat aparellu elektroniko okorrean oparitzen dira, ez? Hori da, bateriak eta dituzten gaio teknologikoak. Hori da, eta horatxean, bueno, ma, litioa, litioa agertzen da, ez? Baina, bueno, hasteko kokadezagun apurrat... Litio bere kontekstuan, bueno, es, ez dago non konteksto historikoa, baina bueno, esgara Big Bang joango, es, izan ere, bueno, hori bueno, bizan... gurtatzen zaigo, es, <risa> agian, es, aipagarria da, es Big Bangean ja litioa. Bai, bueno, ez da bada Big Bangean bertan antza, ba litioa sortu zera, es, baina bueno, ja, salto de dugu gaur egunela, egunena ta tapurat kokatuko gara ba taula periodikoan, esor bachtutako ginen badira gainerako bidaia institutora muelta do, es. Ba, or, taula periodikoan agertzena, da litioa. Eh? litioa, bueno, elementu bat eta naturan agertzen den elementu bat, iru e, protoi dituen elementua, hiru protoi eta normalean e, laun eutronio egiten ditu, orduan hor taula peridikoan irugarren elementua da, hidrogeno helio eta hirugarren hor litio agertuko zitzaigun, eta litioa, bueno, metala da, eta eta ekimesa lamia da, metalari nena, eta taula peridikoan egun lehenengo metala. Eta metalen altean, alkalinoa Metal, alkalino Hor, agian batzuek, institutoiko gertxuko zuen lina come ramanos en casa de Francisco Dei, bueno, nisen alkalinoen Alkalinoko horazteeko teknika Bueno, baur lehenengoa litioa da, es Baina ahora agartzen da ere sodioa, rubidioa eh, Cobaltoa ere Bertan alkalinoen artean, es O que errez banagotabon? Mai da bueno. Eta, bueno, babein, es Ja eginda, es pesadilla hau, es ba, <risa> Igual, entzule batzuentzako es Ah, hortau oh, la periódiko, ah... Bapiskat, ez? Litioan zentratuz. Ba, ia parte praktikora kokatu, esan dugun litioa, e, litioako zondo garrai atzen duela, bai beroa eta baita ergin ere, eta horroka saltzen duela hain handi baten, segaiti dako hain pizu handia baterien produkzioan. Edo, gero, bueno, esan bar da, Big Mania sortu basen ere unibertsuan horoko urria dela, eta lur planetan ere nahiko urria. Eta gainera esan bar duguna da oso oso erreaktiboa dela, Eta horregatik lur planetan ezin dugu la aurkitu e, elementu eran. Agertzen da beti ba e, beste elementu batzuekin batera, ba edo mineraletan edo disoluzioetan, era desberdinetan, ez? Eta horregatik nahiko berandura arte esen isolatu. 19 e, garren mende hasieran e, e, aurkitu zen litio elementu modan e, aurkitu zen. Litioa isolatzea. Osa, beraz, badakagu, hor, hibiruide oso luze bat, es, litioa benetan, ba hori, elementu bezala, es, erabilgarria izan daitekeen, elementu bezala edukiarte, es. Hori da, eta bere erabilerak ere, historiokin nahiko urriak izan dira, bai e, fisika nuklearrean eta erabilera batzuk izan ditu, bere zan behar da, em, gizakiak erabate gindako lehen erraizio nukleara izan zela litio atomo bat helioan bihiakatzea, Eta ostean litioak eukidu, eh ba bueno, fusión bombaetarako eh, erregain moduan erabili izan da, ba, ba, arma termonuklearrentzako. esordu bon, amo, no hago gaseraoten bat litioa gisa diegise ona portasiba. Positivo dugula hartu, es. Baina ja erabilera mm, arruntagora edo hasi zen etortzen 90 garren amarka Berta nasibaitzen komercializatzen litiozko bateria Beresikin litioko hioi bateria Izan ere orbono, eh, bateria mota desberdina daude, eh, 11 eta 11 mota desberdin, emen, vámonos, bueno, si tu Google eh, bere gartzen gara, es. Claro. Baña orbado de litiozko Bima, tenia mota litio metal batería, hau da clasikoagoa. Baina ba que ziren eh, recargabla, ko da non loaik, ba, ba pile nantzeko seo ser zen, eh? Eta gero ya litio ioi bateriak oiek bai eh, recargabla direla, eta ba, descubritu zen, hainbat hain eta eh, hainbat propietate dituztenak, egiten dituztenak oso bateria egokiek zatea. Ezan behar dugu litioioi bateria berak ere oso oso desberdinak direla. Eze, hemen, bat litioa ipatzen bada ere bestain bat elementu agertzen dira. Ako bertan manganesoa, nikela, kobalto eta hoiek proportzio desberdinetan agertzen dira, komposatu desberdinetan. Udon oso anitza da litioioi baterien familia guztiorieta, tamaño eren arabera ere aldatzen da. Depende zer nahi dugun optimizatu. Ezan behar duguna da, orokorren litioioi bateriek oso característica honak direla. Dagatelako energia específico altua, energia de altua, energia eficientzia altua. E, bizi iraupen luze bat ere. Jo, oso ondorduan, eh? O da maior, oro or con or or or el batería diske que tienes que un baldintetan, ba naiko naiko aurreratuta daude, ta horregatik, ba mundu 90 amarkan agertu ziren arren, nahiko ba, bateri ba berantiarra edo, ba, beste bateri batzuk. Atziagokak ziren, e, ba, pentsa ba E plomos e indakoakoren beru, berunez egindako bateregantzinak gokak dira, kotxean aukitu ditzakunak, baina horiek baldintza askoses kaskarrago dituzte sentzu Eta horregatik, ba, litio bateriak hasi sirenean norokortzen, bertan ere hasi sirenean agertzen, ba, ordura arte osorak astetuko ke siren hainbat produktu hor pentsa dezagun evidentena kotxe elektrikoa izan daiteke. Hispanen bueno, uste gut autoaren programa dagoenko itzi genumela, eh ba, aspaldi ez ditzen zen, duela un urte, lagoneko autoelektrikoa kontxentu moduan, ez ditzen zen, eta bueno, fabrikatu ziren, hainbat, autoelektriko, baina eh, bateriak gara jortan oso mugatuak zeuden. Bari, arazo ara so teknikoan diak zeuden ez, es, bateriak esintziren berriro kargatu, hortaz, bueno, esan, bereziki teknologia, ba, bueno, era bilgarria. Hori da, eh, ba, autonomia oso eskasa zeukaten, eh, pf, autoren parte oso handi bat bateriak atzen zuen. Oren bat muga zituzten, ez? Eta ja, ba, bueno, litioioi baterien inbentziorekin eta hor emanden e, inbertsioi zugarriarekin eta berez, obekuntza prozesu etengaberen ondorioz, lortu da gaur egun, ba, bueno, kotxe elektrikoak egotea kaleetan, eta gutxi gora funtzionatzea, ez? Ba... Em, Erregai Kombustioko kotxe baten antzeko propietateak eukitzera Aie gatxea, ez ba? Hora indikere ba, Karga luseagoa badere ba, Demora pekileago behar duzu karratseko Esa ba, esan gasolinasko kotxe bat Horraelduta ba, bi minututan Depositoa kasu, betesak egula edo post minututan gehienez Eta bueno, eh, autoelektrikoek ba, bueno, Demora gehiago behar dute, ez? Baina badaukatea nolaeteko autonomia eta Ez zitzitu daitezke, ez? Hori, ba, litiozko hioi bateriaren Garapenari sordiogu Eian di batean Hortan, klaro, sekretatzen da. orain erabilera handitzen ari dela, gaur egun, hori, litioaren erabilleraren hiru laurden, baterien produksiora doa, gero, bueno, ceramikarekin eta bidrioarekin lotutako industriara euneko amalao bat, eta gero lehen naipatutaan aban, e, prozesu nuklearetara euneko txiki bat, e, medicamentoen produksiora ere badoa parte bat, ba, bipolaritatearen tratamendurako, medikamentuak litioa dauka, komposatu moduan nadibidez, ba, bueno, e, litioaren gorakada eta gaur egun litio hartzen ari den pisu geopolitikoaren asalpen nagusia ba, baterietan dago, eseta eta bateriek ere zan behar dugu bueno, euren geopolitika propioa daukatela, ere, es, hor, bueno e, patutugelen, ba, kotxe elektrikoa a, a, a, txinatik esitzen dela, es ba, beresiki, kotxe elektriko aindarra asten hartzen da Ba, bueno, alde batetik eh, errega infosilien mugak hurbiltzen doa zen eh, Beste alde ere, ba, klima aldaketa eh, pizua hartzen doan momentuan, ez eh, da publikoan, eta eta etekos keskazortzen delako. Eta beste faktore zo importantean, eta bereziki honek esaltzen du, txinan autoelektrikoak daukon garantzi handia da, hirietako eh, airearen kutsadura ikaragarria ez hori, bereziki, bueno, txina... Bi urtzen da, 2000 amarkadan e, munduko fabrika, aurreti ya ere, prozesu hori hasita segon, mehabeziki 2000 hori era argian gertatzen da, eta duan, bere hiriak kutsatzen dira, maila e, oso keskagarretara, oso publikoko sekulako arazoa dago txinan, eta naiz, eta bueno, jendeak pentsatu esetz, ba Chinatarrak be ese kontratu egiten dira, ez gauza hoietaz eta e, asi ziren begiratzen abersere egin el zuten edo ze alternativa bilatu, ba pizkat nola bait, ba bueno, apaltzeko edo eta ja 2010reko hamarkadan ja asi ziren horregatik ba, be egiten, olako apustu potente bat, ba auto Hori, alde batetik ba, osasun publiko kontuengaitik eta gero ere identifikatu zutelako bueno, etorkizuneko sektore estrategikoa izan zitekela kotxe elektrikoena ba, esken filan konbustioak eh, petroleo behar duelako bueno, petroleoak bere mugag dituelako eta gainera txinan bertan ere txinak eh, ba, elemat petroleo importatu behar duelako rr, bueno, mm. ez duelako iaia ia, ustia bere bere herrialdean eta algoan hor mono zen bueno, sektore estrategikoa zela kotxe elektrikoena eta bertan hasi zen En garatzen bereziki txinan Europan eta ez duton ere ba, bueno, autogintzaen persa korretan hazi baziren ere eta duen hor, bueno, inbertzio publiko izugarria egon zen txinan sektor estrategiko txat hartu zen eta duen txinak lortu duena da mundu mailako maiako e, litioeko produktueneuneko irurogeia bertan ekoiztea litio hidroxidoa gero sartuko gara gehiago ba, ba, ba, bueno, minela eta em, litioarekin lotutako, konpostatutako da horren euneko hirureta masazpia txinan egitea, eta litioioi baterien euneko hirurego eta bertan produzitza, ez txinan. Bueno, pentsa pen, dezagaun zen olako nagusitasuna, ez, erakusten duen horre, e, ba, merkatuan, ez? Ba, hiru laurden, mundu maiako hiru laurden, betza dezagun, hain eh, estrategikoa den baterien sektorean, ez? Eta zer, zer gaitik eman zen horrelako txinaren nagusitasuna, goi, eman ditugu, faktore batzuk esaltzen dutena, Invertitu zena inbesteez zer claro, A... dela eta zer eh? dela eta mendebaldean edo bueno, Europan eta Estatu batuetan baiz da ematen horrelako prozesu bat. Hori da hori da internetgarria astertzea ez. Eh? Alde batetik Europan unertu behar duguna da Kontxia ba, txensela Europako azkenengo urtetako berezik irureta margarren amarkadatik ona planteatu den politika industriala Bueno, politika industriala ditxe asko baldin badere, euroko ora planteatu den bueno, politika industrialik ez dela uki behar eh, merkatuari libre biltzea uki behar dela Bueno, on... les es afer eh? <laughs> les es afer famatu da Alde batetik, ori, ori planteatu dut usan irureta margarren amarkadan hor ematen daba giro neoliberal kenexianismotik eh, neoliberalismoak edo pentsamendu neoklasikoak hartzen du gailentzen da pentsamendu ekonomikoan, behar, ba, atzetik hainbat klase interes daudez, baina, bueno, finian planteatzen dena, bueno, ez du, Europak ez duela politika industrialik behar, hor, e, industria astu naketabar, desmantelatzen dira, asko deslokalizatzen dira, beste herrialde batzuetara hor, bereziki ba, China, bat, txinak, momentu batetik aurrana, pisuan handia dauka bertan, baina, gero, e, sobetaratasunan eurketarekin, ba, Europa eki ere agertzen da bertan, bueno, hain materialetara deslokalizatzen da, eta doan gelditzen den, politika industriala purraak edo, hemen eusko jorlaritzak askotan ere horribur zitsaik denuda, planteatzen dena Europa egin berdera dera bakarrek Em, balio valio geigarriko industria, o industria de alto valor añadido, esatena, bueno. eh, de itugosen, ordenez eta bueno, que hamen ditugu beste herrialde batzutara, es, hor kutzaite seniria, guririak, polit polit geldi daite sen. Bueno, eske enfinan, es, que en fiñan, es. Eh, den Lorategi Europarra, es. Ori, Europa kon no, Lorategi, bueno, Garbi mantentzera. E abonoa ez dugu hemen produzituko Oazen abonoa beste erako batetik Ekartzera ez Tambien hau kikoitugu lore politenak eta lore garestienak no, Gauza zikinak initzagun beste herrialde batxutan Eta gero karretzagun ona Azkenengo ukitua emateko Eta ban bateriaren sektoraren nola ditori Horrela planteatu zen Ezan zen bueno pff, Litio mineria hori oso da Horrek gure paisaie derrak Zikinduko ditu Ez dugu hemen nahi Litioaren prozesamendu ere pff, Horrek e, kutxadura handiara egiten du, gaz toxikoak hori ere, ez duguna. Eta bateriaren produksioa bera ere planteatu e, ze, zen hori lehen gainen produkzioen antzeko zeo-zer zen. Ez eukala balio alturik oso, oso prozesu e, bueno, errepikako rasela, ez eukana balio ingenietzanetik balio handirik hori, hori planteatu zuten Europa maiako hainbat GURUK, eta orduan Europa nan hasira uten deskartu. Esan, Europa berdentzen hasen bueno o hasen bateria gaitera. China nan hemen ekarriko dugu Volkswagen plantara eta bertan egingo dugu. Kanpoan guk kotxe polit polit bat potente potentea. E, marka marka esagun batekin eta ba lortuko ditugu beste herrialde batzuek jango dute ba kalte ingurumen kaltea, e, la malincha ere bertan eongo dira ta hemen. Ba, Ezekutibo bueno, batzukiko ditugu, irabazian gehitzen. Bai, gero gainera bai beha, pentsatu behar dugu, askena markaetan bai, es, hainbat markak, es, kotxe markak egin dutela hori esfortzuan dira, ba, bueno, modelo hibriduak eta elektrikoak elektriko ateratzeko, baina, bueno, ala ere, es, Europan eta estatu batuetan, bueno, kentzen baldin baldu Tesla, es, ba, markak, es, hailtasunak dituztela, baina bai, baina bai, beraien... baina bai, bai, beraien kotxak elektrifikatzeko, es eh? indikan ere badirela oso, o, ba bueno, gasolio eta ba, erregai fosilekiko ba dependienteak, es nolabait. Hori da, alde batetik lehen hori. Ba, orduan agian ez egoen hain baterien beharra, es eh? igual ba bueno, es, es interesgarria nik sortzea bateriei, basik eta bueno, konpondu naiteke, es bateria batzuk erosten. Ba, is hemen ere gelitu den politika industriala apurra enpresek eurek eramten dute. Orduan, ba Volkswagen batie edo agian Ez es que du planteatu ere egiten zerako inbertzio herraldoi egin behar duen bere sektorea bihurtzeko elektrikoan. Bueno, Onda, no, no, duaz, bueno, apurka-apurka egiten, ma guazen gotxenen bat egiten, ma ez, ez dira piniko inbertitzera eh, baterien produksioan edo litiokominerian edo ez, azkenan enpresabatek ba, eh, urtez urteko irabazi tituelako gehien bat buruan, eh? Zegia badare, ondako enpresen, ba, bueno... Er, epertainerako nolabaiteko ikuspegea badaukatelea Baina ez da ser, komparatzen badugu Batxinako gobernuak duen Inbertsio masibo Hor da nor, bateriaren sektorean Ikusten atxinaren dominoa Eta hori, bereziki mikrotxipen Industriak lotuta eta bar eh, Pandemian nahiko era argian Agertu zen eh, bueno, Europaren gabesiak Sektore horretan Eta da nor, bai egindala nolabaiteko Zaiak atxikiren bat, politika industrial Europear bat e, martzan ipintzeko, eta hor e, bai planteatzen dela ba, Europa hasi behar dela bateriak e, produzitzen. Hori gauza bat da papel batean, hori planteatzen da planteatzen da beste kontu bat claro, politika ipintzea un... martzan zentzu es. horretan. Bai, momentuz bai egin dutena izan da, arantzen lakipini itxinako kotxe elektrikoi bai da. Ez da izango Osa, agian tostada jatea ez Bai, baina horri buelta amateko bueno, Europan nahi kobalu hori ere oraindik e, bide luzea ukiko luk, eta bueno, ze hor txinasgan haipatu gara, ba, bueno, ego Koreak eta Japoniak bai badaukatela nola baiteko pisua apurra baldin bada baina karo, nesetan gauzata bateriaren produksioa bateriak produksietzeko hainbat lehen gai, hainbat e, oinarrezko elementu behar dira, orku zain honetan gehien bat e, zentratuko gara Baia, sin dugu aipatuko gabe utzi, ba manganesoa, kobaltoa, nikela, eh, tierra raras de la coy, que zor, hainbat dain bat desberdin sartzen dira eta hoiek eskuratzea askotan ez da kontu, erresa, tierras raras de la ba? bueno, izenak berak esaten digu, oso hikoak ez direla bai, lurrean, eta ez da? eta ora ipagarria da bai China ko dauka nagusitasun oso handi bat lurrarroen merkatuan. Hori da, hor bait China nahiko meategi daude lurrarroen produktzio Eta hor daukon domeinu harrek, baina bai, la, bai laguntzen diore Orokorrean sektore elektronikarekin lotutako sektoretan Ba daukon abantaia mantentzera es. Baina litioaren litio kasuan, esan berduguna da Txinak, bueno, ba daukola litio produkzio txiki bat Horo, bueno, histori, historikoki, ba, mehategeek egon dinaren bat lekuta, no? Litioa ere gondelako eta gaur egun mundu mailako litioaren euneko amazazpia bat bertan dela produsitzen dira kompareza no? e, du euneko amazazpia euneko amazazpi litio guztiatzen du baina berriz gero litio esko baterietan euneko iruroetan eta prusitzen dugu ikusten dugu salto handia dagoela eta nundik hartzen du bada gainontzeko litioa bagein bat zinaren australiatik dator litio hori Australia mundu mailan litio produkzio handien dauko herrialdea iaia ia erdia lortzen du Pro hoeneko berrogota Bueno, a erraldoia beraz bai eta hor bueno honek ematen digu aitzaeaa astetzeko pura eta Australia eta Txinaen arteko mm, Maitasun gorroto, arreman hori, es? Nolabait, hor, eh... eh, australian daukaten maitasuna txinatardiruaren gatik, es? Baina gero aldi berean gorrotoa, nolabait, horrek ba, bueno, ba, sortzen duen, ba, dependentzia geopolitikoarekiko, es? Hori da, izan ere australia, bueno, txinatik nahiko urru bildago, eta berez, txinada australiaren... Eh bazkide komertzea landiena, baina gainera desbreintasun ikanagarriarekin. Litioaren galtzuan ba, e, australiako litio mehat enpresa txinatarrek dituzte kasu askotan aksioan handienak eta duan litio produziaren iaia euneko euna txinaradoa zuzenean. Bai, baina ez dugu pentsatu behar bakarrik litioan, baizik eta gero bai ikatza eta beste hainbat e, material eta lehen gaietabar, ba, australiatik badoa zo, ba, bueno... Jario etengabe batean Txinara Baina, australiak gaur egun bueno, Australian piso handia dauka Len gaien produzioak Len gaien ustieketak eta txinak bueno, Gero lehen gaieiek Prozatzen ditu En handi batean Orduan gainera litioaren produzioan Aipatu berdena da, hurbiltasunak Garantzia handia daukola Beste metal batxoen kasuan Agien esain beste, baina litioen kasuan Oso argiki, izan ere Litioa Bueno, eh, aipatu behar dugu, joan barra jo porrat, litioaren ustia penean sakontzen, enten zen dugu, litio ustiotzeko biera daudela. Bata salmuera asko era izango nitzateke do, hori gehien bat ego Amerikan ematen dena, eta Australiaren ematen dena da eh, mineria utxagua. Australian egiten dena da, hartzen da eh, minerala, espodumenoa, deitzen den minerala, gehien bat, petalita ere izan daiteke, Eta metal horretatik ateratzen da litio. Osa, mineral horret dauka litio konzentrazio aipa barri bat. Ez dut handia esango, eze, normalean konzentrazio boten da uneko bat, eta uneko bi ingurua, maia, bueno, konparatuz beste mineralekin, ba, desente handiagoa. Eta horle mineral hori hartzen da, eta gero hainbat prozesu pasatu garritu mineral honek, benetan em, litio komposatu bat izatera aiegatzeko. Orduan, klaro, suk, nahi bandin Eh, de magon litio, kilobat lortu Zein gozu, garraiatu Mila kilo mineral arte Edo, bueno, txina erdikertu Agolako austereatik Demagun, Europan, egiten duzula eh, Meategi bat Ta gero zein barduzu Kilobat litio bidatzeko txinara Bidaliko duzu 1000 kilo mineral mi, Mila kilo Petalita Komertxial claro, kies luke zentur geukiko Edo zentu, nah, ez eh? bueno, Barkoa zelako volumen hartuko lukeen Zelako pisua Orduan, orain tendentzia gretoak ia goda, lehenengo, le egiten da, taiauri australian, aside egiten, eh, mineral horretatik, lehenengo prosetatu batean, lortu konzentrado de litio, ditzen dena, Litio konzentrado. Mm Hor -hmm. bueno, izena badirudi, litio proporzioan diakiko dela baina, azira beten, konzentratu horre lehenengo prosetioan ostean, baina, lehenengo seiko proportzioa edo, euki, esake, badirudi, oso bekuntza txikia dela, baina, bueno, ja eren batean, murrizten duzu, eraman behar duzun, eh, masa eta volumena eh? Orduan, Está en guche, en guchi. Va ba, i pagardia Oro, or, or, onek ez altendu segetik hurbiltasunak oraindik ere garrantzi handia da kon litioaren eh geopolitika. No alguien gaur egun, ba bueno, ez dain garrantzitsua. Aurreko saiotan baita ikusten duno, se kasuan, ba bere garantia, ba litioan ere ez bezain beste, baina badauka garrantzi aipagarria. Eta horregatik ere normalean orain, normale, orain prozesua Australiaan bertan ene saiatzen ari dira Ba, aldenean Australian bertan lortzea e, litio konposatua egita. Horretarako badauden bat proiektu. Horein batean, helburua da bat Chinatik nolaiteko dependentzia lortzea, diru gehiago lortzea australiak berak. Ba, bueno, enpresa chinatarrak ere bertan sartuta daude, azkenean. ba, ba eri... bueno, eurentzako ere litio, litio ustiaketan hor partartzen duten enpresa eh, askok esan dugun bezala badira kapital txinatarreko enpresak. Beraz, ba bueno, empresa Huawei erein Diego Batetia, gero garraioan Claro. Oda nor, bueno, va, jo, político empresa china train bueno Australia kontroplanku itzeko edo era bat gizon daiteke ez. Es. Bai, benor... Bueno, ahora es que nean bada es, baliokatea bera kontrolatzea, eukitzea hor, ba, bueno, nik kontrolatzen dut litioa kuderatzeko edo refinatzeko edo danalako teknologia. Baia, bueno, ba, Australia errebei bai lortzen baldin badute hor eta ja zuzenean litioa saltzen baldin badute. Ka ese, kar, es claro, litio ez da ba, orain artea azaldu dugun bezala ba saltzea beste dosein lehen gai bezala, es da lehen gai oso estrategiko bat. Beraz, ba, bueno, ba, izan daiteke es Palanka bat edo baza interesgarri bat segun seine kontrolatzen duen Pues Australia kontrolatzen baldin badu Edo China kontrolatzen baldin badu Claro, ze gaur egun kontua Chinak daukonez litio aporzesatxeko e, Mundu maiako aspikturaen iru laurden Ba, austenak eres daukola aukeran diri negoziatxeko Ah, ba, baitu, ba Daukan koncentrado litio hau Bidaliko dut frantziara Bidalibarrean zuri, eh, Xi Jinping Pues ez dirudi Sí, claro, Francia, Francia no ruralduko, bueno, sí, es güek ez daugo espiritularik hau asteko esau litio hidróxido edo ka, em, litio edo, bueno, el litio compuesto biurcheko, me quiero gainereres es, es dauka guresa espiritularik, batería biurcheko. Claro. O no recandiste Australia, Chinaiko e, dauka independencia, ese tau va ba, aquí, buba, bueno, Australiako eh gobernarietak ba kezka sortzen die la orkero badocatela kono liteko hm mm, eh, ekonomiko kea remanandia Chinarekin maiagero ba intelligentzia, servicio ekim, militar ketabar arremanas koleestuagoa estatu batuekin edo erresmo batuarekin, es duela gutxi ja antratu susto 5 eyes de la con de la ba eh, Ba, parte katzeko, ez? Hain bat herrialde, bueno, angloza joien... Ba, inteligentzia... Inteligentzia eta espioitza zerbituak eta guzti hori, bai. Eta, Kero bueno... Kero militarki naiko entzutetu ezan zen, bal, iostalekasera baten frantziare erosibersizkiola hain bat submarino, eta eskenean, bueno, ba... Estatu bat uaz egin. Uri erosibersiela, eta... Bai, ez, baizte bain ere, pues, gran beurra, ez? Eh, soka batu nahian, ba, bueno, hori egin zuten, ba, jugadatxoa, ez? Eh... Australiarrak eta estatu batu ba, Eta ma, krona zerretu zen, eh, igual txina izan balitzen, zesan izan balio bat bitu, bai ez dugu ziren minen elkiroziko. Bagian hona alko zen. Ba, bueno, orduan nori apur bat eh, Australia eta txinaren arteko harremana Eta gero jazalto inbarr dugu ego amerikara. Historiko kizan ki dena, estatu patio traseroa do, dela koriz. Agian, metorkizun, Australia berere, bihurtuetek apur bat txinaren... Patio trasera da hori izan daiteke orko askoren beldurra gianez. Bueno, eh, America, ego Amerikan, bereziki, baina bueno, Amerika er kontinente osoa norokorrean litio produkzioa badabil gorantza joaten, baina kualitatiboki eh, Ameriketako litio eta Australiako oso desberdina, dira, lo, litio estraxioa, zehaztearen. Izan eren, austen genuen, zen bertan zela... Eh, produzio klasiko bat, mehatxaritza klasiko bat Noski bere, bere espezibidadeekin, mineral bakoitzak, bere sastasuna dituelako, eh? zelan, zelan atera ritik eta bar Baina, eh, Ameriketan ez da agertzen mine, mineral forman, baizik eta disoluzio forman Agertzen da salmuera ditzen zaio, ba bueno, uretan disoluzio moduan agertzen denako litioa Eta behar dugu, senoan bertan ere litioa agertzen dela disolbatuta Zuk hartzen maldin baduzu, e, itxasoko urtanta bat Ba demagun li, litro batekoa Bertako 0,1 azpi miligramo litio izango da bueno, Guztira, ozianu guzti hartuko berenu Bueno, litio deso ente homo ez, baina Bueno, ez dagoa, ez es que ez hori ez da oso factiblea ez Baina, segatzen da Berriz, hainbat salarretan Ba, bereziki hori eh, Bolibian, Txilen, Argentinan Baina baita ez datu ere Agertzen da, litio konzentrazio Azkoses handiagoa Adibidez, nebadako, Clayton Balin Lehenzaten genuen, litro bat Ur, hartu eskero, xeanotik, 0,5 Miligramo litio Agertuko liratekela, ba, bueno, Clayton Balitik Nevadan, hartuko bagenu, irureun miligramo Agertuko liratekez bueno. Rinkus entugus, zifra hori, ba, bueno, biderin un Egiten dela eh, Argentinako, salar de ol, Olarozen, hartu eskero, xeanenda Larogetamar, miligramo Agertuko liratekez Kaliforniako salton zin, eundairu eta amar miligramo. Eso, orduan ikusten duguna da, salarokietan litio kontzentazioa ja handiagoa dela. Eta orduan, hemen egiten den prozesua da, gatzalortzeko egiten den prozesua antzeko zeu zer. Hore, sal, salinetan edo gatzapruzitzeko lekuetan zer egiten zen. Eta bueno, nahi indik lekuatzen da, nire hartzen da. hartzen zen, gatz kontzentazioa handia zeukan ura, hori e, lehortzen zen eta orduan bertan, Agertzen zen eh, gatsa Litioarekin nantzeko zeos ere egiten da Baina eski konzentrazioa asko zeztikia goa da hmm. Oda norrek prozesua Zaildu egiten du eta espazio oso oso handiak Behar dira Baina hori da eh, ba, bueno, Beresikit triangulo del litio deitzen den horretan Bolivia, Argentina eta Txilen Jarraitzen den prozesua edo jarraituko Litzatekena eh, Indartuko balitz litioaren sektorea Bertan, Bertan. Ba, izan ere gaur egun ez da ez da, bueno, bereki potentea, eh, litian extractioa. Bai, gaur egun Chile da hor importante importantena, Mundu mailan bigarren ustiatzaile handiena, litian bigarren ustiatzaile handiena. Hor Chile ma berdigon delako mineriaren tradizio handia, eh, sobre basillar exportazio eta egiten da, bueno, beste hainbat produkturena ere. Orduan, duela urte gutxi arte litioa Bapikarren maia konbinela atzen zen askotan txilen Baina azkenen urtetan bai ikusi dela Bat gerota estrategikoki zelan gerota pizu handiagoa hartzen doan Hori inkluso duela gutxi borikek planteatudu Bagian nasionalizatu berkolitzeteken sektore bat dela Eta duan gerota enpresa gehiago aritera txirena hor biltzen Hori martsan ipintzeko eta gerota hektaria kantitate handiagoak Artzen ari dira eh, Ba, bueno, salara huetan, eh, no? Karo, baina adibes, komparaduta, es, Bolibian o Argentinan, no? Argentina, no? es, estrakzioa es da impotentea. Hori, Argentinan bai ari da pizua hartzen, Chile maia azkoz esaz tiroago, Argentina ez dago loka inbesteko mea txaritza tradiziori, eta azkenan pentsatu behar duguna, karo, mazuk, bai, salara huetan alduzun litioa lortu, baina horretarako, azpirektura bat egun behar da horra erabatea zaituena, eta Inber gero albitzatizuna, litio hori, go... berri erabatea, portu batera. Inpertioso potente, egin eh, litzateke eta behar bueno, konlitzateke koztatik, bueno, Argentinako koztatik oso urruti geratzen da ba justo litioaren triangulo hori, ba Argentinari ez, da gokion sonaldea. Hori da, eta Txilen adibidez, ba mehatxaritza lehenagotik esitutu denez, ba, ba daude hainbat, aspigitura bertatik ertu. Argentinan berriz hori ez da gertatzen. Odan, klar, enpresa berri batek, montatu barbaldimadu, aspigitura guzti hori, ba askotan ez da, hain errantagarri Ateratzen, es? Baina, la ere argentinan, bueno... Eta badakigu, karo, gaur egun, nola... Se nolako egoeran dago en... Ba, estatua argentina, es? <risa> bai, bai, bai... Habian vai. inbertxeak egiteko aspi egitur <risa> eta... Es pues da, momento, nena, es? Baina, bueno, la ere argentinan bai daun nola litio produxioa Baina, gertzen da eh, bosgarren okeres banago, bueno, urteraren... Arabera, me han bauka pisua, es? Baina hor, Bolivia, bai, epatxe zonen moduan... Entzule asko, askori, ba, litioaren gaia plazaratzerakoan, Bolivia, bulubreatoreko zitzaien, ez? Ni izan ere, bueno, e, duela sei urte enmanzen estatu kolpean, ba litioa desente aipatu zen, ez? Eta hori, bueno, gure saioan ere, ben baina guaiagotan aipatu dugu, ez? Ma hor daigarren dara, Bolibia gaur egun, e, litio produksion ez dela inolako rankinetan agertzen, litioa bat bai produksitzen da, baina, baina eser gutxi, ez? Baina zer dauka? E, ikerketa gainerena dela Bolivia dauka Mundu Maiako e, Litio Reserva Handienak. Eta ben ulertuberduuna da Chile Argentina e, Bolivia historikoki hoeiek e, estatuetako influentzia izugarria izan dut ez eta gaur egun ere oraindik hori mantentzen da. Eta orduan e, ba bueno 2000a hasortian e, Ebo Moralesen gobernua herori zen e, estatu kolpe baten ondorioz or Eh, bueno, estatu golperen ostean Janine Añez eh, izendut zuten ministro moduan Eta hor, nolabai, ba, litioaren kontrolak nahiko pizu garantzi okizuen Behin txat simbolikoki, Elon Musk tuit batek horretan nahiko lagundu zuen Eta, bueno, eh, seguraski bere pizua ere eukiko zuen Izan ere, ba, bueno, Bolibiak daukon lengai nagusia da Bueno, agua y patuguen, ¿eh? Vestes ayer en bate, en... Va, Elon Musk, que es Harry Zubela, va, Twitter, en... Eh, bueno, cabrón, ex, va, bueno, eh, en mangos y tuxtela, va, Berres Coaxiren, va, bueno, está tu golpea que te ha dado la cosa, sabes que en fin, ya? va, bueno, litio, ori... Y... Mercatura, ¿eh? Mercatura, te la verdad. Va, ya, va, Tesla moduco, empezado, ¿te, te Estratégico, da? Alik eta litio geien egon da dilla Merkatu eh? Eta bereziki litio hori Estatu betotara ahi gara Estatu betotara txinara joan Eta, bueno bidea betotako bidea Ardezal Hortuan hori da gaur egun Apur bat eh, Litioaren jeopolitaken laburpen bat Ezo, eh? nahin zemar du Azken urtetan ba, Estatu betotan agotu direla Hain bat litio eh, reserva Topatu direla bueno, Agien martza ni pille nahi dela Europa mm. rotuzunan bertan ere bai Bueno, azke, or... azken finean Kare, obapatean E, mende baldea ez, batez ere konturatu da Litio asenolako garrantzia maia eukidezaken ba, Autogintzarako, baterietarako, eta bar, eta bar Eta karo, pues orain, bapatean prikza sartu zaie ba, Uztiategi, ba, gertukoago batzuk, edo fideagarrigago batzuk, ez, lortzeko Bai, hori da, horre ere Europako enpresek nahi duten olagetako pizua izan Gaur egun enpresa txinatarrek dominatzen dute Ikusi barko da zerean evoluzionatzen duen Oren, gero hor aztu baina baitza gaindu den mozten litio komposatua ningurua, baina orain izan berdat bi komposatu nagusi daudela, litio hidrosi, hidroxidoa eta litio karbonatoa. Misango nierateke. Ba bueno, uh -huh. eh, y aquí de moduan, litio es de la elemento modulo bai ziketa beste beste mineral batzuekin bateras. Ordan bueno, eh, orio solo Lituaren estraksioak eragite dituen ondoriokin. Zer lehen haipatzen dituen ba, faktorek geopolítikoak, zer lehen komen idén, ba, errialde moduan, errialde malbait modu zu, medategiak, baldin bako zukero, hori mm, refinatzeko, industria guztia, bueno, ba horrek ki, indarra mango dizunez. Zuna industria potenteagoa izango da, eh, alko duzu autoeléktrikoen produksioan, posizio obeago bat izan, baina noski, eh, ba, mehatzaritzak, Ondorio ditu inguru giroan, es. Hor ba uno gure intzulei gomendatu 10 haiekegu, ba visita bat Gailartara edo Trianoko mendietara, si que ustekosela nor, ba harbole dan berta, male no en arriba segor, ta esa zulo y su egiteko, es. Ba lition en ere, Ondorio oso larri ditu inguru giroan. Ordua nor eh, ba factor importante bat ere algien Boliviaren moduko herriatetan ta bueno, ba e eh, dosulare ke llegue, multatu naimea charitza. Horrek inguru batxuetan eukide dezaken e, Ondorioen gaitik, ez? Eta hor, askotan sartzen da bai e, Baikamikan turismoarekin Eta zagon ba, Bolibian eta orokoran e, Litioaren triangelu horretan Turismoak ere ba daukola bere pisua Eta ere. turismo hori handitu, handitu, handitu daitekela Hor Boliviaren kasuan, ez? E, litioaren lautada badago Aintzuzen ere ujuniko gatz lautadan, ez? Badala ba, oso famatua e, Turismo asko erakartzen dau bada diru iturri, bueno, potente bat, be bai, ez, e, boliviarentzako eta beraz, ba, bueno, momentuz, bueno, hori guztia ondatzea, ez, e, Litioa, ba, bueno, ba, bueno, e, zera. Ba, hori inter interes kontra jaren daude, eta eraipatu behar da Litioaren kasuan, ura, uraren, inguruko uretan eukitxaken, kaltea, kor? Egia da berez, e, salmuerako litio hau eskuratzeko prozesuak ez duela inbeste urik gastatzen, konparatzen dugu mehatzaritza klasikoarekin, esker guk sukartzen duzu. edan ezin daiteken ur bat, es salaren horretan dagoen uro hori ezin da edan, ba, mineralen kontzentrazioei sugarreko lakoak, gatz kontzentrazioei sugarria ordan hori eta uredangarra hartzen duzu eta printzipio hori silkitzen duzu eguzkiaren hizpiekin eta hortik litio hartzen duzu, es horrela salduta badirudi prozesua, ba, bueno, Eh, Añanako gatzategien atzeko zehuz erdela Eta ez da bukona inolako eraginik Eta inozo turismo alkolukele eragin, ez Baina benetan, hori ikusten Ba, bueno, ez da ino Mileka produkto kimiko sartu behar dira em, Gero Ziketutako ere mortatik litioa Lortzeko Uroiek mugitzeak ere eragin dezake Beste ur batzuk Joatea akuiferotara Akuiferotan eh, salaurretako Ura gertzata beraz Hordur arte, bertako rentxako, esinbesteko hasiena, kuifero batzuk, kutxatuta egotea. Iga, momentuz hori, ez de lauran lako kasurik descubritu, baina, ikerketak egin dituzten bakarrak, mehatxaritza enpresak dinelako. Bueno, eta lietaz esin algarapida, tu. <laughs> momentuz hor, ba, mehatxaritza empresak dagoela inolako arazorik. Baina, bertako retardiotena, ba, purbat, desberdina... Nah, Izan daitek, ez. Daitekez. Bueno, gainera pentsatu desakegu, altiplanoan, ez... Eh... Ura ez dela inugaria, bez, ez? Hor badau de... Hor, ja, ingurun lehorrenetariko bat. Bai, badau hor lako altiplaniko batzu, baina, kar, hori sekatzen baldin baduzu, pues, bueno, ja, acabo ez dago urgeiagorik hori inguruan. Bai, orduan duan, ba, persio idirko zo faktore importantea da. Eta zaten genuen, bueno, ehm, salmu eran dagoen, litio horren kasuan agin ez dena inbestiurera erabiltzen, baina hor, bai dagoen areskoan handia da, inguruko hurak kutsetzerena... Baina mehatxaritzen, ja, ba, bueno, erabitzen den urko buruak, izugarriak dira, energia buruak ere, izugarriak dira, eta beraz, hori guztia, ba, energia entzuma, da oso lotuta ere, berote hori efektuko gazen, izuriarekin. Berez, eh, bueno, azken nengo urtetan, arida handitzen, isuri hoien proportzioa, eta dan, planteatu behar duguna da, hori koran, ba, bueno, kotxe elektriko hori buruz, elektrifikazio hori buruz, horatzean ere, Badagoela, eh, mehatzaritzak Dakarren ondorio bueno, ingurumen ingurumen ondorio aipagarriak, ez? Eta hemen, eh, karo, topatzen den bilen zeobiemizioen datua Zen bat, odai? Zen bat izan daiteke ez? E, isuritzen den hor berotegi efektu gazak, ez? Ba, 2000 mai bian, neurketa bat egin zen eta bertan aterazena zen tona bat litio komposatu Lortzeko 2,2 tona zehobi e, izurtzen zela. Baina gaur egun, segurazki hau, kusosazpibide lan diagoa izan daiteke, izanen len litio komposatu nagusia litio karbonatoa zen. Baina gaur egun gerota gehiago ari da erabiltzen litio hidroxidoa. Ba, bateria berriek e, komposatu hori erabiltzen dutelako gehiago. Ta litio hidroxidoaren dentsako hori e, lortzeko prozesua lusea ba da produktu kimiko gehiago. Sartu behar dira, produktu kimiko horiek e, ba, bueno, meategiaren Lekuraino eraman behar dira, askotan ez dira bertan egoten, eh? betxasarun ba, argentinako, salar baten, hor ez dira goten, eh, ba, industria kimikoak behar dituen productuak, hor duan, horarte eraman Pero, behar dira, con giren, europako fabrika batentik, claro. gaur egun, eh, ba, irurogei tona seobi, bai, eh, alkoholitatekela bota, litio komposatuko, tona, bakoitzeko. koitzeko. Bueno, hortas si ikusten dugu hor, desproportzio bastante, handi bat, baina, bueno, eurertu behar dugu bai, bueno, ba, garraio asko exigetan duen ba, bueno, industria dela, baina bueno, dena den, agian batzuentzako ez da hori egin izan duten gauzarik okerrena ez, biznison baten gago Ba, ailen txin eren gazo aipatu dugu eta horre ezin dugu aipatu gabe utxi ba, bueno, zelan gaur egungo go litioaren industrian, e, pinotzen den diktadurak ere, bere pisua utxi duen ez, bere, bere, bere itxala oraindik bertan dagoen, eta horre aipatu behar dugu figura nahiko ilun bat Julio Ponce lerou Le dena, ausen, eh, ba bueno, eh Pinochet en Alabaren guisona, isa sen. Ora beti aipatzen du bueno, va va va ver a ver egin duen, vera dela un hombre ha si mismo, ta bere i bilbide industrial que estaba con la Sericusiric, va vera no nekin es, eskondusen arekin, no. Esos, veraries dio tercero ba, bueno, en realidad da va ba, ditaduran zehar ba, industria, o sea, Kargu sea, cargo Sektora industrialean, eh ba, CONAF Eko eta Korfoko susendari eixan zen Oie direla ba hemengo INI den atxeko Seos erba, Instituto Nación e Industriaren atxeko Organismo mm -hmm. Batxuko, sorotuta litioa en dekin, berta Bertako kargoa eixan zen, bertako susendari eixan zen Gero korrupsio kasuren batean zenten orta artean eta guitu bexan zuten beste lekuren batera Bueno, esken que fin, jan seguras es kiore que egiten deitu zun contactuak eta gero hor bueno, favoreak eta hori, es siete en la 1 eh yo, egin, si ni ni gusto Calte siete segura a joder ah pinochet jo, ah, y pinochet sin duda zuzendari, baina, baña caro es que pinochet en la la de quienes con saude ta está aquí está aquí claro igual, igual aunque era ba marxista bat edo es hor ta entu de sara copurisa teco va bueno vera ba, solteno kisuen ahora es que gaitik lana gaitik, eta orco zuzendari sendari san eta gero eh, SQM empresa publico privatizatu tus Bera virtuzen aksionista laguzea Baila Horren e, dintzen duen gainera aksioak ba, bueno, Merkatu kompresioa baina eskos ezberago Baina esan zen, ba, bere intelektu handia gaitik Eta bere negoziotarako gaitasun Ukasiña gaitik. Aukera bat ikusi zuen Eta, bueno, marrazo mentalitatea es Egen da, kero besta inbat, txantzullok Apur bat, e, ba, bigarren plano batera Eramandutera, baina euroko oran bai, bai Ustendigu guzten, balitoaren ba, industriaan dagoen jendeari ere Bagian inguru giroak asko askorik ez diola Jaramon, es? Es, bueno, asken fiñan... Zerda, es, kompara, ingurugiroa comparaduta, es, ba, bueno, egiten diren beste chanchuillito eta beste Maia, kontu batzuekin. Bueno, ma, ma, ma, txineko... Zinen dictadura dita. sangrienta bata ontolatzea Ba hor, ingur guiroan dituen kalteak Ba, ia ia guchinen Es, joder, hori Es que en finan, presbaldin basau de onartzeko es Basure errikideak es Arrapatzea e, Bigotera e gaskin batera Edo helikoptero batera Ta botatzea hori txaso erdian Ba bueno, hori, ingur guiroa Pero bueno, un picaxin más, es Osa, biegarren <laughs> plana de mi Esa que eso es Ba, gustis, gustis Bai, e, baina hori, orduan, litioaren mehatzaritzak ondorio haipagarriak ditu, ingurugiroan, ondorio nahiko larriak, bereziki, ba, inguruko sonalde hoietan, ez? Orduan, planteatu daitekena da, ba, bueno, ekusten dugun trantzizionen barruan, litioak, litioaren mineria etengabean ditu barba dugu, ba, horrek ingurugiroan, kalteo zondiak, eukiko lituzkela. Orduan, orduan, planteatu desaketena da, ba, e, birziklapena, izan alko zela... E, irten bidez zentxutu batez Bate, jo, ba, bueno, ba, bateriak behin ezin direna erabili ba, berrera biltzera eta zaiatxera gero biziklatzen ez azkenan hor lehen esan dugu, zera naturalitioa ez den baterera konzentratuan agertzen Dea, Na, minera konzentratu da. bat dira ba, uneko bieru hitzen mazitzen gu oso konzentratuta gotea jo, ba, gure baterietan konzentratzioa handiagoa ez da errezagoa orduan gure bateria sarretan mineria egitea eta horri berriro aproveitzatzea ba, bueno, batzuk bai, jak klabe horretan ipinidrela Hor batxina, sektore honetan ere, lehen leherroan dago, eurek ere, gintzuten analizazelako, bueno, guk ez dakogu e, litio askorik herrialdean, baina, bai sortzen dugula, litio sabor naiko kopuru dia, ez ba, e, baterien saborra, e, portatillak, aparatu elektronikoak, oda, zerbaitik ez dugu, hau, berriro erabiltzen. Karo, berrarra aukera ematen du, azken finean, guk asko ekoizten dugu, eta gure herrialde barruan konzentrazioan bat dago bebai, ba bueno, zergatik ez berrarra biliez. Hori da, hor da, arazo handiak daudela baterian biziklapena dantzeko, lehenai batxean genuen moduan, bateriak oso-oso desberdinak izan dintezkelako, batzuk bestehen gandik. Bueno, pa, azkenean aurreko saioan ikusi genuen bezala, ez? Plastikoarekin, ba, biziklapena beti arazoa izaten da. Hori da, eta plastikoarekin ikusten genuen arida, ona egiten duena dazkotan, ba, sabor hori bereziki herrialde garatuetan, Beste herrialde batzutara xuntara, bat dela, adiaz eurropetik, ba, bateriago ekukezen dintu gukuda dut, eta dute Mola sai fabrika badago e, Zimbauen, hori ikudeatzeko. Hor seguro egiten dutela superondo. Karo, askotan gaino fabrika egitea zititzen, edo dut kate hori ikudeatzeko egitea zunik, eta bateriago eka baitxe dute, ba, erretale kuren batean, edo bar kotilla usten dira, Edo dana da lakoa, ez? Pencha, ez eh? giten den guzti hori, ez? Litio, gramo, sistrin batzuen eta gero hor, bukatze dute hor, zimbagoeko descampado batean, erreita. Zutagor. <risa> <risa> <risa> ba, bueno, capitalismo gauzka o lako historietara, ez? Ba, bueno, xinan baias uterazen, bueno, oazen soranmena, pura atmostera, ez? Litio sekulako garrantzia auka, komunismo pizkaz hartzera. Buda auka <risa> ba, baterietan, litio, nenaiko concentración dia, Oazen hori martxani pintxera eta horiek esan zuten esan zen Baiz nuzen ere aurreko saioan Ikusten genuen zenan en plastikoen presa Zaiatu ziren haueki ditzen esan zuten Ez es, ez ez ez Plastiko den zaborra ez da gure errua Plastiko den zaborra da Plastiko hori botatzen duen Zoro mm, horrena ez Kotxe horretatik ba, Plastiko botatzen duen Tipo horrena Ba Txinako horrena ez ez ez Baterien bezikrepearen ardura da O azkenengo produktu saltzen dutuen hau hiena Zuk saltza madimaduzu, telefono mobil bat Bateria batekin, ba zure ardura da gero bateria hori Birsik latzea. edo zuk kotxe elektrik bat Saltza maduzu, zure ardura da gero bateria hori Birsik latzea, kan zuk Polositzen dutzu, zu aberazten zara hori saltzeaz ba, Gero ardura duzaitez zu Sabor hori QDH Eta hori erresteko gainera, txinako gobernoak behartu zuen Baterietan, kodigo de barras bat Ipintzera, zehazteko Zein den bateria horren e, Komposizioa, gero errazteko hori birsiklatza, birsikla zuk azkenan baldin badak izuzaski, ze komposatu dituen bateria horrek, zelan dago antolatuta, horrek errasten du birsiklapena. Zuk zabaldu behar duzu bateria bakoitxa, eta, descubritu hor, bateria horren mundua, hori zindain hundik inoena, eh, ondo kudeatu ez. Osa, que... Kodigo de barras bat, eh? Osa, nola bai, birsiklapena errestu dezakeen teknologia miragarri hori. <laughs> bai, oso komplezo, eh? Bueno, nik ustean dugu no, zenan, xinako baina bueno, bai serio ipinisen horrekin, Eta lortu dutu, ba, bateriaren biziklapenatxian naiko importante izatea, eta berez, biziklapenaren industriare, bateriaren biziklapenaren industriare, bat xinan egotea garatuen. Epatu behar dugu, ora, moduan, xinako eh, biziklapen enpresa handienak, irureun mila tona kudeatu alditu urtean. Berez, Europako handienak, amar mila tona. Baina ez, es ezo, guzteko, ba, bueno, xinak zerako garantzia daukon baterien eh, biziklapen horretan, ez? Zein kontua? lena aipatzen genuen moduan. Garo, txinak dauka bateria industria oso potente bat. Baina txinak bakarrik kontxu du, baterien, ba, bueno, ba, proportxio bat, proportxio bat pagarri bat, ba, mentxasau mundun baiako, bateria guztiak izin dira txinara eraman. Ezez txinari aldean dia da, baina... Gainera, em, baterien birsik lapenaren kontuan ere, distantiek garrantzia daukatez. Kapitalismo, gaur kapitalismo bat dira dira dira dira dira eta txikiago dela, baina, bueno, oraindik ere bere pisua dauka. Zein da kontua? Lehen nahi patxen Ba, bueno, Oro korrean, bateria zarauek arrizkutsua bat dira garraiatxeko. Zuteak sortu ditzaketelakoa. Zute horietan, gero bateriak berak e, oxigenoa sortzen du, orduan oso zaila da amatatzen, hitzaltzen zu hori. Orduan, bai, e, barkuetan garraiatzen direla bateriak, baina era klandestino baten. Era ilegal batean, normalean. Eta hori zegeti dakigu, ba, bimila hogeian ediz zute bat jenuzelako or, barku baten, indiara... India de eh, India barku batean hor, zute zure dataren izena da gero ja estertu zure ah, bai, tema, bueno. Ah, claro, principios barco na tercera, aparato electrónicoak, bateria eh sarkituak sirela. Hor eskerren arriskuarekin, Gaur egunen eh, garraio enpresa nagusiak ez dituzte onartzen, bateria sarrak euren barkuetan. Arrisku gehiegi, es. Ori, orduan, honen aurrean zer plantatu barko zen? Bueno, ba horokoaren e, herrialde bakoitzean ondo molitztetekela biciklapen industria bat garatzea idali beharren zaborra beste herrialde batxuetara bagozen gure zaborra guk geuk kudeatxera, horren gainera seguraski kontsienteko izango gara zerako zabarra daukagun, eta zeretuko gara zabor gutxiago produzitzen, berre edabiltzen edo agian bateria gutxiago erabiltzen ez. agian ez dugu beste kotxerik behar Da, bueno, bai. tolgara, causa eta modatu algarra gauza gutxiagorekin ez eta hain zuzen ez, zukesan duzun ez ba gutxien es? ba bueno, bada alkasu aukera ez ba duzun material horren sati bat gutxien ez agian, ba berriro aprovechatzeko ez Bai gainera hori ba mehate gitan baino errezago daukazu segalatzen da, or, orduan, zure etxe hondoan eukiko duzula, ba industria kutxakor bat eta Europa madakiko azkenengo berroi gulteta bat tradizioa dela, bueno, guazen hori beste herrialde batera potatxera orde induko dizkiego, lau pff, pues, eh Diru apurtxo bat, eta kero, bateria horrega maitxenduela itxasuan, edo maitxenduela sutan, eta kindor, guri, mol, eh, bost a zola ez. Bai, horrega bueno, eskenen balauka izena, ez? Notin my garden, ez, edo norazan? Horri da, ninbi, ninbi mentalidadea do. Horri da. Bai, eh, niri horra laipatu barudut ere, oso curioso dela, zeran, eh, bau, noni egon eslitele ninguruko liburu bat irakurtzen apurra saioa prestatzeko, Lukas Bernarskirena, negia egizan ez dagozondo, baina, bueno bai, plasatzen du zehatz o sea, batean mentaliade hori zehonek o sea, tipuak itxegiterakoan ba bateria karai atxeko dagoen erasoa, zelten bueno, joe baina, hendak ehatzen da, bateria karai direla, direnla, esbarkuetan ba, bueno, i lago gai gara namarkati laurotamar gara namarkadara, japoniatri residu nuklearrak erabaten zinen frantxeara e, bertan kudatzen zinen eta gero berriro bueltatzen zinen japoniara zoi, pues, egiten mazen, zetik eh, ez dugu berri nago bateriekin baina, principios eh, residu nuklear rak... Ez dut estanda egiten, ez? Azteiko, bai, nik usatuko litzeak jakitzen izango litzean, Lukas honen iritzia, bere agun balitz barku horretan, ez? Zutan amaitu zuen barku horretan bai, gainera ere, zatea, bueno, ez que iruroge gara na markadatik, laureta gara marka markadan, kapitalismoan erokeriak egiten ziren oda jarraitu ditzagon, erokerioak egiten ziren, ziren, plantetzen dola, bueno, bai, batxina eraman barritugula, gure bateria banizu. bueno, a ber, hori, erabasen txuga bea da gozen hemen ere, em, bateria bateriak biziklapetxeko gaitasuna gua sen ardura eta benetan aduratu berdinan enpresa hoietan eta agian ba litio mate gutxiago merkatu dugu eta sabor litio sabor gutxiago ukiko dugu munduan ez norida baia baña bueno hori azkenean bada beba eta i... va ba, gabreun ese sistema capitalista que es, pues, bueno daukan logika apiska vicioso hori es bai baia ni gabreun Ekarri izan dut, berziklapenaren adibidea, txinaren adibidea ikusteko, zenazuk benetan, nolabait planifikatzen baldin baduzu hori, emaitza pozitibak lor daitezken. Berziklapenaren baldin bada, e, borondatea individualaren kontu bat, edo enpresa batzuekia ia enpresa montatzen duten zehozer hori konpontzeko ba, norrekin bueno, argi dago ikusten dugula ez goazela, inora. Eta behar duguna benetan dela, e, ba, merkatuaren kausetik urrundu, eta hasi hausak planifikatzen nebat din badugu, Eta urkizun, barri desente bat, nortu, ez? Bai, eta gala ere kuriosoa da, azken finean, azken urteotan, bai bai litioa baina beste kontu askorengatik gatik badago ez, e, estatu batuen eta txinaren arteko leia handia, ez? E, bueno, norbaitek esan zuelako ba, modu nahiko inusente batean Eh, que donde entra el comercio no entran las balas baina bueno ikusi dugu es, es de la normalan contracoa dela eh? normalan contracoa dela <risa> edo, orri, es de eh? la esan 10 saio gun hori ejecutivo horri es oza es un gintza farmacéutico horretako seguro farmacéutico horri horri es. da bueno. es, esan 10 eh, bueno edo bueno edo saio netan ikusi dugu nadibidean ba, Australia eta China nadibidean hor ba, dagoela izugarrizko volumen komertziala eta hartu eman handia baina ala ere horrek menpekotasunak pekotasun ditu E, nahi, bueno, elite edo batzuk nahi ez duten ba, menpekotasun bat eta azkenean, bat txina ekin eta zatu berdina gertatzen da ba, badira, ba, soziokomertzial oso handi batzuk, baino, kar, eser gertatzen da hor, ba, nolabait orain dela gutxi arte zatu eta Europa izan direla, ba, balio katean ez, ba, puntan egon diren ba, errialdeak ez, nolabait esatearren ba, azkenean, ba, bueno Bueno, lehenai patu dugun bezala ba. e, ekoizpenkate baktituen ba, bueno mm, ba, ba, Europan diseinatzen zen erropa eta ba, geinan biendamen perruzitu, ez? Horregunere e, bueno, bueno, horrein dikartatzen da Horregunera, ba, guazkenean sentratu ba, gara, azkenengo ukituetan es? teknologiaren garapenean azkenengo ukituak eta ya ba, produktua bukatua, ez, dagoenean ba, hortan saltzen, ez, edo lusuzko produktu batzuetan, edan adalakoa baina hor bapatean, batxinak alde batetik, badela gai, ekoizteko, eta gero beste alde batetik gainera, nahi duela bebai teknologia garatu, nahi duela bebai, ba hori, azkenean kate balio horretan gora egin edo kate balioa zuzenean menperatu, ez? Eta hor, ikusten dugu, ba nola horrekera maten duen, ba, enkerra komertzial batera, ez? Ba, estatu batuen eta txinaren artean, ba, Trampe kasten duela, es, 2000 amazortzian, es, orain berriro pilpillean dagoen gure Donald Trump maitea, es, berriro vueltatuko delako... Baina gira teoriko ere Obamakia planteatzen du, es, giro geopolítikoa, Europatik, guasen Asia... Asia-ra, es? Hori, eh? da, el pivot tu Asia es, famatu ha es, nolabet ba buena estatua batuak, ba, bueno, ikusten dute... Ba, bueno, ya ja Atlántico es de la Eje eta benetan ba pilpilan dagoen sonaldea, es, estanda ekonomiko eukiko duen sonaldea, ba demografikoa, bueno, arrazi demografikoengatik, arrasi, bueno, beste motako arrasi bat duenetik eta bar izango dela, a, bueno, Pacíficoa eta Asia, es, eta Ozeania berai, es, bate serè. Eta orduan claro, hor zer gertatzen da? Ba, zuk ondo esatun zuen bezala, ba Obama ja planteatzen du, es, pivotu Asia hori, es, hor zentratzea berriro, baino ya ja, Trump da, no baita sa te arren, azten dena ya ja su zenean guerra bat, ez? Mm. Eh, e, ba Arantzelak ipintzen, txinatar produktuei saiatzen ba berriro industriak, ez? Txinara jun ziren industria guzti horiek berriro erakartzea, ez? Es? Estatu batuetara. Baina, bueno, Momentuz ez du, ba, nola baiteko, arrakaztan dirik euki batxinaren, ekonomiaren, ba, bueno, nola baiteko gain bera eragiten. Eta naiz eta Joe Bidenek, ba, bueno, kasu askotan, esan beharra dago dela, e, Trumpen politikarekin ba, kontinuismo bat euki duela, eta abar, ba, bueno... Momentuz, es, ikusten dugu ba estatutako den eta Txinanen arteko gerra komertziala, ba bueno, arrasoietako bat, es, badira pues hori, litioa, semikonduktoreak, bateriak, es, eta askenean, ba, bueno, hegemonia kommerzial bat lortzea bai eskualdean eta bueno, eskualdean, ba, bueno, be, gero bere askenean ba, eh? bai, bai globalean, eh. global batean azken finean, be, bai, bai. Ora, no, bai, dugu zelandoan second round, aus, trampen second round, nahu, eta segurazki, gure saioki jagotan. Ba, gertuko da, gerra komertxiala eta hori korra, estatuetuko eta txinak daukaten disputa hau, hegemoniaren mundialaren gaitik, ez? Bai, azken pinen gukulertu behar duguna da, ba, estatua batuak ba, daudela ez, bere momentu batean daudela ba, nolabait beraien hegemonia galtzen edo beraien hegemonia nolabait kolokan sentitzen duten, naiz eta oraindikan ere izan ba, bueno, potentia nagusia eta potentzia ekonomiko nagusia eta gabar Baina, bueno, txinatarrek planteatzen dute ez, beste, pues bueno, martxaluse bez, bat bezala, ez? E, beste ba, martxaluse bat. Boterea txinan, ez? Ba, hori ba, da, ordoan, ba, bueno, epeluseko zeoze. Baina nire, epeluzera. Hori da, Ordon, ba, bueno, ikusiko dugu, ez? Haber, zer gertatzen den urrengurteetan. Bai, eta, bueno, unekin ja bagoaz izten litioari eskeni diogun saioaz. Es. Bai, eta horretarako, ba, bueno, agian abesti bat, ez, jarribarko dugu. Bai, oraingoan, bono, egonien bilatzen, elitioaren inguruko kantaren bat, edo, baina gero pentsatugu, bueno, ez que talde talde naiko berri batek disco bat atera berri du, es, edo, bueno, hainbat hain kanta atera berri dituzte, eta pentsatu bueno, hori hori ezin zela hemen asturonetabolikotik kampo galditu, es, hori da, lego, no? hori da, hori da, hori da, ez dira gure lagunak, esan berra dago, gure, inkluso, igual gure etxaiak dira, es, batzuk, denak, es, inkluso, <laughs> Eta horregatik pues, nahi dugu... dugu es. Nahiko alareku fair playaren handikoan gara... Es, eta... Hori da, gordoan, jendeak epaitzea... Ekoizpen eh, musikalaz barregitea, edo <risa> nadalakoa... Edo, edo bueno, edo maitatzea, euskaloes... bakoitzak ikusiko du, es... Seis bietzen zailun... Ba, eskarregikasko taldearen... Eh, Sakur, Andaluza. Itxasua nahi dira arbolak landatzen... Itxuak ikusi du etxia erretzen... Hanka motzak badak ibidia mutua deia darka zendiari deitzen. Zesu ya no.